то хай будуть романи. І мандрують вони в них і вічно под шафе. Теж культові речі. Серед юних студенток філфаху. Наклади, звісно, не дуже, але, я думаю, ти продав би. Усе значне в цьому житті починається з юних студенток. Ти пишеш щось? А як же? Кожного тижня в колонку редактора. А в стіл Скоріше в стілець. По тридцять? Забаб, забаб, випили. Задзвонив телефон. Я глянув на годинник еге, початок першої. Макси, привіт, це я Леся. Еге, привіт. Щось трапилося. Чи ми змінюємо режим статевого життя? І перший, і другий. Ти що там пиячиш? Так оце сиджу один із горя, п'ю горілку. Не бреши, ти з ким? А що таке? Нічого, просто мені треба з тобою поговорити. Зараз. Тебе що, з домівки вигнали за зміну родині? Яка ти тварюка, Макс? Мені дійсно треба з тобою поговорити. Дуже серйозно. По роботі. Сам на сам. Ну добре, я чекаю. Я все зрозумів. Спок уже вдягався, він від'їжджав завтра. Вже сьогодні в день. Там ще горілка залишилася. Ти її в холодильник постав. Пригодиться. А вона? Вона. А вона у тебе книжки читає? У мене ні. А взагалі так. В основному з психології. А це важливо? Спок мотнув головою. Зараз ні. Але це важливо для подальшого сімейного життя. Перші 10 років вам ще буде про що говорити, а потім? Отут і знадобляться цитати. Ясно? Рясно. Але я не збираюсь одружуватися в найближчі 10 років. Тобто мені байдуже, читають вони щось чи ні. Ти зараз куди? Туди, і він показав на двері. Я в нормі, будь спок. І процитував. Разве що на капризи, погоди сітою я, де на комунізм. А коли у мене вдруг відходять води, приймають роди Борхес Хорхе Луіс, я приліг на ліжко, чекаючи Лесю. Що це? Нова сходинка у стосунках? Може, їй набридли швидкі ранні ранки? Може, відкрилися ранки? Може, серце її не витримало? і вона покохала мене, і не може жити без мене ні хвилиночки, так безглуздо, марнуючи час. Може це щастя, може просто робота, дійсно, робота, і те, що за вікном легкий дощик, і чудова жовтнева ніч, а в жовтні, коли немає дощу та хмар, на небі багато-багато зірок, вони падають, як бажання. А коли бажання падає, загадай зірку обов'язково, «Передадуть по радіо». «То чого ж тоді телефонувати серед ночі? не Заважати культурно людям вживати? Чого так худко?» «Ні, інше, щось інше. Може, вона завагітніла від мене?» Придурок, не те, не те. Може, все-таки жити без мене не може?» «Ні, може». «Що?» «А от зараз і довідаємося». «Іди сюди, кохана». «Намокла». «На таксі». «Правильно, да я тебе». «Ні? Серйозна справа? Ходімо на кухню». «Горілка, будеш?» «Ти?» «Дійсно, серйозна справа. Я не іронізую. Просто ради тебе бачити». Леся оглянула кухню, немов була тут уперше. «Ти малював?» «Цікаво. Вона...» Подала мені папірця, який так сумлінно розмальовував спок. «Наливай, Макси!» Агент 007 випиває зі своїм об'єктом спостереження. «За «Ти дурень, Макс! Не дратуй мене!» «Я не збираюся тебе в чомусь переконувати!» Вона випила. І я випив. Вона закусила огірочком, і я закусив. Вона запила мінералкою, міні-ларкою, і я запив».